Täällä taas on laineilla eetterissä. Ja meitä on täällä nytty Ellu, joka Terve. on tullut mukaan tähän meille. Ja Marili Liköstä, meidän lääkäri asiantuntija. Terve. Ja Pekka hoitelee meillä tuota äänipöyttää ja me olen Helena, Helena Paavonsalo. Me on tuota katte tehty aina vaihtelevasti, niin kun tehdään kevyempää ohjelmaa ja sitten tehdään ihan asiallisia. Asiallisia tietysti aina, mutta asiaohjelmia. Ja nyt sitten paneudumme semmoiseen vähän vaikeampaan aiheeseen. Eli jutellaan tässä siitä asiasta, että milloin olisi järkevä ja milloin pitää tehdä se raskas päätös, että pitää luopua lemmikkieläimestä. Se ei ole helppo, se ratkaisu, mä tiedän sen hyvin tarkkaan. Mutta joskus ei ole muuta vaihtoehtoa kuin... <köhön> Että siinä joutuu itsensä kanssa niin koville. Mun mielestä se on, koska nämä on perheenjäseniä ja se joudut niin päättämään sitten, että, että nyt mun täytyy tehdä se päätös niin toisen puolesta, että, että hän pääsee tältä pois. Onko sulla marili minkälaisia kokemuksia, että onko ihmiset kovin, niin kuin, ymmärtääkö ne? että tämmöinen asia on, niin kuin, on tehtävä. Vai panna kovasti hantiin, että ei nyt vielä. Katsotaan vielä. Se riippuu aika paljon ihmisestä, mm. mutta se on varmaan vaikein hetki myös eläintääkärille, että se on vaikea meillekin selittää, että miksi tämä päätös on suositeltava tehdä, että kun oikeasti mitään ei ole enää tehtävissä, niin sitten se päätös on tehtävä. Mä oon aina miettinyt sitä jotenkin niin, että kun me otetaan se eläin, niin... Meillä on velvollisuus hoitaa sitä, syöttää sitä. Jos se sairastuu, niin viedä se eläinlääkäriin. Mutta meidän myöskin se päätöstehtävä silloin, kun mitään ei ole enää tehtävissä, tarkoittaa ensin sitä, että, että tota, jos se päätös, että se kissa tai sit se lemmikkieläin on niin huonossa kunnossa, niin meillä on kuitenkin mahdollisuus eläimelle antaa ne loppulääkkeet, että sille ei tarvitsisi kärsiä mm. verrattuna esimerkiksi ihmisiin, kun meillä ei periaatteessa ole niin, kun sitä sellaista ei saa, niin, kun sitä ei saa ihmiselle. Mä olen sitä monta kertaa miettinyt, että se voisi olla helpompi, kuin ihminenkin voisi tehdä sen päätöksen, että nyt mä en jaksa enää. Niin. Mutta kun se on nyt näin kun se on, niin sitä on turha, jos sitellä. Onko sulla ei ollut paljon tai monta tämmöistä kokemusta? On, on. Mullahan on ollut aina hevosia ja koiria ja kissojakin nyt, niin kyllä niiden kanssa Kyllä niitä päätöksiä joutuu tekemään. Onko sulla koskaan ollut sellainen tilanne, että on niin kovin nuori eläin, joka on täytynyt ymmärtää? On, on ollut. Yksi hevonen oli aika nuori. Olisikohan se nyt ollut kahdeksan, mutta sillä meni sitten selkä niin huonoksi, että ei, ei ollut enää järkeä. Se, sitä ei voinut enää käyttää. Se ei ollut käyttöhevonen. Ja hevonen, joka oli luonnostaan liikkuva ja tavallaan sellainen työmyyrä, niin se ei olisi varmaan sopeutunut siihen eläkeläisen elämään. Niin silloin oli järkevämpi laittaa. Kun taas tällä hetkellä mulla on yksi hevonen, joka on mun entinen kilpahevonen, joka on 28. Onko se korkea -ikä? Se on korkea ikä. Ja. Ja hän on aivan onnellinen. Hän elää siellä meidän hevoslaumassa ja on siellä suuri päällikkö ja nauttii elämästään. Että, että sekin, että, että onhan hänellä vähän vaivoja, mutta ei mitään pahaa, eikä vakavaa, että vielä ei ole hänen kohdallaan mietitty tätä. Ja koiria on ollut monta. Ja kyllä, kyllä minä olen sitä mieltä, että kun ihminen ottaa sen eläimen, niin se ottaa siitä vastuun siihen hamaan loppuun asti. Että se on ihmisellä se vastuu päästä se eläin pois silloin, kun, kun sen aika on. Eikö se ole myöskin rakkautta? On. Rakkautta se ja välittämistä siitä eläimestä, että täytyy ymmärtää se että, että sehän joutuisi monta kertaa sitten vaan pelkästään kitumaan ja mm. kärsimään kärsimään siitä tilanteesta, että jos ei päästetä pois. Kun eläimen elämä ei ole enää sen arvoista eikä sen kaltaista, kun sen eläimen olettaa nauttivan, niin, niin silloin meidän on vain tehtävä epäitsekkäitä päätöksiä. Sehän sinä on, että se on, se on todella epäitsekäs päätös, mutta se tuntuu joskus niin tavattoman hirveältä, mm. että kuinka mä voin tehdä mm. niin, kuinka mä voin luopua. Mutta sehän on itsekäistä tietysti sit se, että, että minä en kestä sitä luopumista. Mm, se varmaan on, että se kuka lähtee, niin sille ei ole vaikea, niille mm. kuka jää, mm. meille sen on vaikea. Mm. Mm. Mm. Kyllä. Ja se täytyy ymmärtää, että... Nimenomaan, että sen on miettiä siitä, että mulla on vaikea ja mulla sattuu, mutta se eläin kuka kärsii siitä sairaudesta niin, tai sairauksista, niin mm -hmm. se, on varmaa, se, se sattuu varmaan enemmän ehkä. Niin, kun se täytyy ymmärtää, että täytyy mennä niin sen eläimen nahkoihin. Näin. Et mulla on kuuskissa nyt urnessa ja ensimmäinen kuoli ihan luonnollisesti ja sitten myöskin tämä reino vanhus ja muut on sitten mutta yhden, yhden kohdalla mulla se päätöksen tekeminen ei ollut tippaakaan vaikeaa, nyt riesakissa joka oli hyvin sielukas, että hänellä oli jotakin semmoista ihmeellistä ja kun mä näin, että hän sairastui, mitä se nyt olikin, sitten mä tiedä mitä se oli, ja kun hän katsoi minua silmiin, niin hän niin kuin sanoi että äiti, minä en jaksa et. niin silloin oli mun mielestä hirmu helppo Tehdä. Ei tarvinnut miettiäkään että mitä tässä tehdään. Kuriessa ei jaksanut. En oli ihan loppuun väsynyt. Ja silloin tuntui niin kuin hyvältä. Ja kyllähän se monta kertaa muutenkin... Ehkä se sitten on kumminkin helpotus itsellekin. Varsinkin, kun on nähnyt toisen kärsivän. No se varmaan se päätös. En osaa sanoa, että onko se helpompi tehdä. Mutta kun se, se sairaus on sellainen krooninen, eli se kestää ja kestää. Esimerkiksi kissalla on aika paljon kroonista munuaisten mojatoimintaa, tai mitä tahansa nyt se krooninen sairaus onkaan, niin me tiedetään siitä jo etukäteen, että mm. nyt se kissa on sairausselle, annetaan päivittäistä lääkettä, ja sitten jossain vaiheessa mä tietän, että se päätös pitää tehdä. Mutta sitten taas ne semmoiset äkkiset sairaudet, traumat, semmoiset No, niin kuin Helena Sullakin esimerkiksi oli. Että, että tuota, akselin kohdalla, niin, että jos ne jalat lähtee yhtäkkiä alta, niin sä ajatteleekana siitä, että se on niin että esimerkiksi, että se sattuu ja että se syy voi olla niin vakava, että se ei vaan toipu enää siitä. No. Että just se, että vaiht, että en osaa sanoa, että mikä nyt. On. Toki se ei, ei voi edes sanoa, että onko se helpompi vai ei, mutta verrattuna siihen, että jos hän on kroonisesti sairas, niin sä tietät, että sille on jo se sairaus ja se päivä on tulossa jossain vaiheessa. Monen mm. viikon, monen kuukauden, monen vuoden sisällä, mutta sitten kun se tapahtuu äkkisesti, niin on aika vaikea sit päättää, että nyt pitää mm. luopua. Mm. Se oli mun mielestä jotenkin hirveän kiva, silloin kun mä Akselin kanssa tulin sinne, Sinne paneuduit niin tuota, niin siihen ja kerroit mulle, että mitä olisi vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä ja mitä sitten. Mutta ei voi luvata kuitenkaan mitään. Että jos me tehdään nyt näin ja otetaan jotain magneettikuvia ja tämmöistä, niin ei voida siltikään luvata, että se auttaisi. Että Aksel parannisi sitä koskaan. Niin se varmaan siinä eläinlääkärin työ siinä kohdalla varmaan onkin se... Meidän työ, että me selitetään, että onko Joo. vielä jotakin tehtävissä, halutaanko me päästä siihen diagnoosiin ja just se, että, että muuttaako se sitä lopputulosta kuitenkaan. Mm -hmm. Se on aina sit eläinlääkärin ja omistajan semmoinen keskustelupaikka, että halutaanko tehdä. Niitä, ne tutkimukset on aika arvokkaita yleensä. Mm -hmm. Halutaanko ryhtyä ja tehdä ne. Ja mitä se tietenkin tarkoittaa sille eläimelle. Niin. Minkä verran se joutuu kärsimään siitä, että nyt tutkimukset tehdään. Niin ne tutkimukset jo sinänsä voi olla. Niin. Tuska tai tuskallisia, mutta hankalia joka tapauksessa, on jo olemassa se sairaus. on näin. Mutta toisaalta sitten taas, että en mäkään pysty sanomaan mitään, niin mitään kristallipallosta, että et mikä se diagnoosi on. Et aina voi olla silti riippumatta siitä, missä kunnossa se eläin on, että aina voi olla se sairaus hoidettavissa. Mm. Onko se sitten niin kuin, ikäkö siinä ratkaisee toisaalta jonkun verran, että jos on vanhasta kissasta esimerkiksi kysymys? Niin... Mm. No varmaan se, se ikä kertoo kuitenkin aina jotakin. Mutta mm. siis Mä en yleensä sanonut, että sit kun sitä ikää alkaa tulemaan, niin se yleensä ottaa laukut mukaan. eli siinä on jotakin aina, kun kissa tai eläin, niin kuin meilläkin, kun se ikä alkaa olla, niin niitä vaivoja alkaa tulla. Et just nimenomaan se, että onko ne enää hoidettavissa vai ei. Että jos on joku krooninen nivelkipu esimerkiksi, niin toki se ei tarkoittaa sitä, että siitä elämästä pitää luopua. On aika monta eri kipulääkettä, mitä me voidaan käyttää, on fysioterapiaa kaikki, kaikki tämmöiset hoidot. Mm. Mutta siis taas, että jos on oikeasti joku päälaatuinen kasvainsairaus, jos sen on antanut että mihin etäpesäkkeitä, kissalla on oikeasti oireita, se ei pysty syömään, se ei pysty kävelemään, se ei pysty käymään itse laatikolla, se ei nauti enää siitä elämästä. Mm. Niin siinä kohtaa, riippumatta siitä, että onko se nyt viisivuotias vai onko se 15, niin jos me tiedetään sitä, että se, se eläin kärsii siitä elämästä ja me ei voida sitä enää auttaa, me voidaan vaan ehkä pitentää jonkin verran sitä elinaikaa. Et esimerkiksi että me laitetaan sille kateetteri, että se pystyy virtsaamaan, me laitetaan sille suonensiisesti lääkkeet ja, ja nesteet, jotta se oikeasti pysyy hengissä. Niitä tapauksia on ja siinä kohtaa omistaja on aina se, kuka yleensä haluaa jatkaa, Et Yleensä eläinlääkäri kyllä on siinä kohtaa jo ilmeisesti toivonvaan, että on sanonut, että ehkä ei enää kannattaa. Siinä kohtaa voi olla vähän semmoisia hetkiä, kun omistaja vaan on kiinni siinä elämässä sen verran, tai siinä elämässä ja sen eläimen elämässä, että se ei pysty luopumaan. Se haluaa vaan tehdä kaiken loppuun asti. Niin makso mitä makso, mutta se niin. ei aina auta. sekään. Niin. Ja riippumatta siitä iästä. Että se, ei, se voi olla 17-vuotias kissa ja silti halutaan tehdä kaiken. Mutta siis sen niin vaikea kun se vaan semmoinen yleinen juttu tällä hetkellä. Se riippuu sen yksilökohdasta, se potilaasta, mikä se diagnoosi on, tiedetäänkö me sitä diagnoosia edes. Mm, mm. Meillä on pientä viiliskettä täällä studiossa taas, niin kuin aina, kaavilan kissat haluaa tulla tänne ehdottomasti. Varsinkin jos kovi on kiinni tuonne toiselle puolelle, niin silloin ne tulee raapimaan. Mutta nyt me tehtiin se ratkaisu, että jätettiin toi ovi auki tuonne kaavilan puolelle, niin me ei ole niin kiinnostuneita sitten siitä, että mitä täällä tapahtuu. Otetaanko me kuulla Pekka tähän väliin vähän jotain rauhoittavaa musiikkia? Ei me jaa itkuksta huumaa. Ai!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 hasta que las sola escrito na bendito para que mi sello se quede contigo Ay, pasito a pasito sabes haber pegando poquito, poquito. A mi boca? favoritos favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, pegando poquito a poquito hasta Tässä musiikin aikana mä keskusteltiin niin kuin eläinlääkärin näkökulmastakin tätä tilannetta, että mikä se on, ja sä kerroit Marili, että Suomessa on toisenlainen tilanne, että eläinlääkäri voi siellä niin kuin, omistajan puolesta päättää, että näinkö mä ymmärsin oikein? Joo, ne on, ne on aika harvoja semmoiset tapaukset, mutta periaatteessa siis, jos se elämän kunto on niin huono, et eläinlääkäri on tehnyt kaiken, että se on selittänyt sille omistajalle, että me ei pystytä aina auttamaan, ja se on periaatteessa jo melkein eläinräkkäystä. Mm -hmm. Se omistaja silti ei suostu siihen eutanasiaan. Niin. niin. Suomessa on sitten olemassa no. valvontaeläinlääkäri, kelle on sitten mahdollisuus tehdä päätös omistajan puolesta. Elikkä... Sitten se valvontaeläinlääkäri voi sanoa, että nyt on peli poikki ja nyt pitää luopua ja nyt se lopetetaan. Ja se ja myös sitten lopetetaan. Joo, ja siinä kohtaa se tarkoittaa ja sit periaatteessa sitä, että se eläin lopetetaan, suostuiko se omistaja vai ei. Ne on aika harvoja, Joo. mutta semmoista eläinlääkäriä kyllä tarvitaan joskus. Onko se kohdannut tuommoisen ihan omakohtaisesti? Olen. Miten, miten nämä omistajat ymmärsivätkö he? No aika usein on se siis jotenkin päättynyt niin, että sitten kun se valvontaeläinlääkäri oikeasti tulee paikalleen, niin siinä kohtaa yleensä ne ihmiset sitten lopuksi ymmärtää, että semmoista tapausta ei ole mulla kyllä ollut. Että se, niin joo, et se joo, eläin joo, kuitenkin otetaan sitten... pois ja, ja sit, että se olisi semmoista... Et, et kyllä omistaja siinä kohtaa ymmärtää, että et, et nyt on niinku aika tehdä se päätös mm, mm. ja sitten ne on suostuneet. Mutta on ollut siis sellaisia tapauksia, että ollaan jouduttu, no en voi nyt sanoa tappelemaan, mutta aika niinku pahasti on niinku omistaja kertonut, että hän ei suostu. Ja et, et, että se ei ole niin meidän tehtävä ja se ei ole meidän päätös ja me ei voida tehdä sitä ja näin, mutta siis siinä kohtaa, kun on kerrottu, että on oleksi olemassa valvontailan lääkäri, kuka sitten tutustuu siihen koko potilaskertomukseen, siihen historiaan, hän tietää, mitä on tehty, mitä, mitä sitä heläntä vaivaa ja, ja siinä kohtaa on kyllä aika, aika sit hyvin omistaja ymmärtänyt, että nyt pitää luovaa. Mutta täällä Virossa asia on toisin. Virossa joo. Mm -hmm. Virossa ei ole eläinlääkärillä ja meillä ei ole sellaista eläinlääkäriä, että kuka voi sanoa, että nyt otetaan esimerkiksi tämä eläin pois ja nukutetaan. Et, et virossa omistaja tekee sen loppupäätöksen. Ja jos hän kokee tai haluaa että, tai ei halua, että sitä lopetetaan, niin sitä sitten ei tehdä. Mm -hmm. Entäs tämmöiset eläinrääkkäystapaukset sitten, täälläkin selvät eläinrääkkäystapaukset, niin joo, silloin, no silloin siis voidaan ottaa pois ne? Uh, no joo, <köhön> kyllä, joo, totta kai, mutta siis just se, että, että jos on niin kuin kroonisesti sairauseläin, niin me ei voi tehdä sille suoraan, Et jotenkin Suomessa on se ehkä, sanottaanko niin, että helpompi, mm. mutta siis se ei ole ikinä helppo, mutta siis just, niin, niin. Mut just se, että se on niin se laki säätää sen paremmin, joo. Miten, tuota, miten teidän koulutuksessa sitten tommoinen, kun musta tuntuu, että, että mä en ainakaan mä ikinä pystyisi tekemään sitä eutanasiaa? Mm. On siis mulla ollutkin kurssikaveri, kuka on sen takia luoppunut opiskelusta koska hän ei, ei vaan pysty, pysty tekemään niin. sitä työtä. Siis tai sitten on, on jo valmis eläinlääkäri, mutta sitten praktiikassa hän kokee, että ei vaan kykene siihen. Se varmaan niin yksilöllistä. Niin tietysti että, niin kuin kaikki et, tuota, muutkin. Pystytkö vai ei, mutta siis... Ehkä sen jotenkin... Miten mä sen sanoisin, että, että... Mä ajattelen sitä yleensä niin, että mä tiedän, että mä auttan sitä eläintä. Että Ajattelen niin, että mä oon eläinlääkäri, kukaan on tutkinut sen eläimen, mä tiedän sen historian, mä tiedän, että oikeasti nyt on tehty kaikki niin, ja nyt niin, ei ole niin. enää mitään tehtävissä. Niin sitten se ajatus on ehkä, ja mulla on helpompi puhua niille omistajille, mitä on tehty, mitä on vielä mahdollista tehdä, ja sitten siinä keskustelussa syntyy sitten se loppupäätös. Et aina sitten omistajalla on semmoinen, kysymys, että jos se olisi sinun eläin, niin mitä se mm. tekisi? Mutta se on kuitenkin semmoinen kysymys, kun siinä kohtaa mäkin alan niin miettimään ja sitten se ehkä aika harvoin olen mä sanonut, että joo, mä lopettaisin sen, koska se on siis, se on niin vaikeita sanoa sille omistajalle, koska siis aina on se mahdollisuus, että muutaman päivän olisi vielä aikaa ja riippuu omistajasta ja riippuu ihmisestä, että jollekin on se viikko kaksi päivää, kaksi kuukautta, hirveän pitkä aika. Ja mm -hmm. kaksi kuukautta, puoli vuotta, on lemmikkieläin elämässä pitkä aika. Se on oikeasti pitkä aika. Mm -hmm. Mutta se kysymys varmaan riippuu, että onko se minkä mm -hmm. Että jos se eläin tulee toimeen sen oman elämänkaan, että se on sen arvosta, niin toki sit voidaan tehdä se, että nyt tänään ei ole vielä se päivä, mutta me tiedetään, että se on tulossa lähiaikona. Mutta jotkut ihmiset eivät vaan pysty näin. Ne ei pysty katsomaan sitä eläintä kotona ja ne tietää, että se on niin vakavasti sairas, että se ei niku... Et se, se on niin yksilöllistä se riippuu niin, niin tietysti, paljon, niin, Jotkut tietysti. vaan ei pysty katsomaan sitä ja miettimään, että mä tuon sen, että mä varan sille eutanaasian ajan esimerkiksi. Joo, jo. Mut jotkut on taas semmoiset, että ne haluaa. Ja mun puolesta molemmat sopii aina. Et se on mm. just semmoisissa tapauksissa esimerkiksi, mikä on semmoiset akuutti eli äkkiset tapahtumat, jotkut vakavat semmoiset traumat vai sitten se, että vaan ei ole vara hoitaa. Esimerkiksi semmoinen nuori kissapotilas, kelle oli siis lantio tosiaan vakavasti murtunut monet, monen paikkaa ja lantionmurtumat kissalla on aika, aika, aika vaikeita korjata, koska se ei ole vaan sen lantionmurtuma, siinä on kyseessä se, että pystyykö ne jatkossa kävelemään, pystyykö ne virtsaamaan ja näin Köhö. poispäin. Ja siinä kohtaa kun vaan ei ollut vara esimerkiksi hoitaa sitä. Ja me tiedettiin sitä, että se kyse ei ole vaan siitä leikkauksesta. Kyse on siitä, että se tarvii sairaalahoitoa, se tarvii tehohoitoa, koska se tarvitsee sen kateetterin ja sen kaiken, niin se ottaa aikaa. Se voi ottaa muutama viikko. Mm -hmm. Ja sitten miettiä sitä, että sen, sille eläimelläkään ei ole se mitenkään helppo se on. hoitoa, mm. niin siinä kohtaa esimerkiksi oli vaikea luopua ja mulla oli eläinlääkärinä vaikea luopua, koska mä tiesin, että on mahdollisuus, että se kissaa tulisi, tulisi vielä jatkamaan niin, elämään niin. ihan normaalisti. Niin. Mut. Et. Se on surullista mm. välillä. Niin on. Mm -hmm. Niin se on varmasti eläinlääkärillekin, että ei se mikään helppo paikka mm -hmm. ole. Mm -hmm. Että. Ei joo. Mm -hmm. Ja kun ajattelee tosiaan sitä, että niin kuin Akselkin että kun ei päässyt enää liikkumaan kunnolla hän söi kyllä hyvin loppuun saakka ja mä vielä niin kuin toivon, että no jos tässä, mutta sitten kun ajattelee sitä elämää, että onko se kissan arvosta elämää enää, se ei se ole kissa elämää mm. se ei hyppäämään sänkyyn mistä tykkäsi aina mun sänkyyn, jos päässyt enää, ei pääse liikkumaan kunnolla, lysähtää yhtäkkiä niin... kerran nopeasti semmoisen kun mullakin on ollut erilaisia potilaita, mutta se on kyllä mun kollegan tapahtuma siis, Tämä tarina että on koirasta. Se koira siis oli jo iäkkäs, mutta siis, sillä oli ollut vähän semmoista lisääntynyttä juomista ja pissaamista. hän vieti sitten hän vei oman kollegalle sit tutkittavaksi ja, ja sitten varmistettiin, että, että tuota, vatsa on ultraan tutkimuksessa on lisämunaisen massa. Ja tuota, kun lisämunoisten massa, niin aika usein isolla todennäköisyydellä ne on pahalaatuisia, ja koska se vaan on niin. Ja niistä lisämunoisten massoista ei saa ottaa suoran koepaloja, koska lisämunoiset erittää aika tärkeitä hormoneja ja esimerkiksi adrenaliini voi vapautua sieltä ja se eläin voi kuolla sit sen näytteenoton aikana. Mm -hmm. niin se eläin siinä kohtaa jo se oli hyvävointinen paitsi sit se joi ja pissasi paljon niin sillä oli vähän semmosia heikko, heikkauskohtauksia päivittäisiä tai sit kerran viikossa se eläin lopetettiin siinä samana päivänä kuin se todettiin siinä vatsantelon ultrassa koska se eläinlääkäri sanoi tänne ei halua ikinä semmoista päivää, että se meni töistä kotiin ja se kasvain on repeynyt. ja sen, koska sillä oli yhteys ää, tota Valtimonkaa, niin, tota, niin se ei halua mennä kotiin, että se koira on vaan se veri on juossut siihen koiraan mm. sille, että mm -hmm. se on vaan kuollut ja kärsinyt mm -hmm. siinä, että se ei halua ikinä, että et hänen koiran elämään, että se loppuu näin. Ja se lopetettiin siinä samana päivänä, mm -hmm. se koira söi mm -hmm. ja joi ja oli tosi, tosiaan, se liikkui se pissasi ja näin poispäin. Mm -hmm. Ja mun mielestä se kuitenkin semmoista herättää aika paljon kysymyksiä että tota, mun mielestä se on niin jotenkin kiva vai semmoista ystävällistä miettiä niin, et, ja mun mielestä se ihminen pitää olla vahva. Että sä luoput siitä elämästä siinä kohtaa, kun se on vielä sen elämä. Että se, se koira on oikeasti ollut siinä hetkessä nauttinut siitä elämästä. Että useimmiten musta tuntuu, että me viedään se liian pitkälle. Et me tuodaan se silloin, kun se ei oikeesti enää nouse, mm, se on muutama, sen laihtunut, se ei ole syönyt muutaman viikon. Et aika usein se tarina on semmoinen, että se ei ole syönyt muutaman viikon ja ehkä ihan pikkasen. Ja se ei ole liikkunut, se ei ole pystynyt pissaamaan, se pissaa ja kakkaa alleen, se ei halua mennä ulos. Että sitten siinä kohtaa niin että onko niinku se viimeinen kuva, mitä me muistetaan siitä elämästä on se, että se oli niinku semmoisessa kunnossa mm, mm. Mm, Se on mm. kyllä aivan totta Mutta se toki tarkoittaa sitä että ne oireet, kun ne tulee niin se pitää vietä siihen eläinlääkärin mm. tutkittavaksi, jotta me tiedetään mitä se no. on Se pelottaa vaan tietysti, se pelottaa, kymme, pelottaa mm. sit, että mitäs niin, sitten? Ja sitten varmaan niin kuin ainakin ajatellen, niin helposti on sitten niinkin, että et no noihan on niin, niin vähäisiä vaivoja, että et eihän sillä nyt varmaan mitään ole, kun että varmaan vaan joku tämmöinen, mikä menee niin kuin ohi, että et niin, ei, ei ymmärrä kuitenkaan, niin, kun ne jo Sen sijaan, että olisi niin kun heti, että ette tekään siellä klinikalla katsoa, että miten tämäkin tämän näin pienen asian takia tuo. No ei varmasti. vaan et, Että vaan niin rohkeasti lähtisi heti, kun on pieniäkin oireita. Tai sitten jos semmoiset, no, aika usein sen silti koira, sitten jos se vuosittainen eläinlääkärin käynti, et verinäytteet, ja miksi ei, röntgenkuva siitä rinta-ontelosta, vatsa kuvaus. Se ottaa tunti vai kaksi sen, siitä yhdestä vuodesta, mutta siinä voidaan huomata aika paljon. Ja siinä kohtaa jopa voidaan tehdä aika paljon. Et, et, et se on niinku ehkä tärkeä miettiä, että mekin käydään ehkä, no ehkä ei nyt kerran vuodessa, mutta kuitenkin lääkärissä kontrolleissa, katsotaan ainakin vaikka verinäytteitä, mm -hmm. verenpaineita, kokeita. Mm -hmm. Eli tuota sydän sydänfilmiä Elikkä, mm -hmm. mut siis, jos me ei viedä sitä minnekään, niin me vaan katsotaan, että no se ei enää oikeesti jaksa kävellä, mutta sen iäkkäisiä mut siis 13-vuotias eläin ei, ei tarvii olla iäkkäisiä, sillä ei tarvii olla sohvaa peruna, se voi olla ihan mm -hmm. hyvin Reipas haluaa leikkiä ja niin, niin kuin se on ollut aina. Eli jos se käydös muuttuu, et sit, mun mielestä ei ole oikein miettiä niin, että se on jo vanha. Toki se voikin olla siitä, että se vaan onkin jäkkäsi ja sen ehkä on vähän nivelivaivoa ja näin, mut siinä voi olla jotakin muuta. Siinä voi olla hammasongelmia, jos siihen suuhun ei ole ikinä katsottu. Siinä voi olla joku piilevä sydän, mikä. Siinä, siinä voi olla joku, joku nivelvamma, mikä on oikeesti, mikä sattuu. Me kaikki tiedetään, miltä tuntuu, jos se on selkä vai polvikipu Siinä voi olla niin kuin mitä tahansa. Siinä voi olla joku, usein esimerkiksi on, on vatsa puolesta, mikä on helposti kirurgisesti hoidettava. Esimerkiksi joku leikkamaton narttu tai nyt sit kissa tai koira. Mun asarjan on onkelmia. Ongelmia, tai sit pernan muodostumia kasvaimia, mikä kaikki on niin poistettavissa kirurgisesti. Ja se eläin voi helää sen jälkeen hyvälaadusta elämää. Nämä on vain semmoisia pikkuesimerkkejä, pikku, pikku mutta kuitenkin. Se on hirveän suuri päätös ja suuri asia kuitenkin ihmisen elämässä ja kissan, tai lemmikin elämässä tietysti myöskin. Se on valtava päätös, jonka joutuu tekemään. Ja jotenkin tuntuu, että mulla ainakin nämä kaikki on ollut perheenjäseniä, ne on mun lapsiani. Niin silloin se tuntuu niin kauhealta, että miten mä voin? Miten mä voin? Se on mun lapseni. Mutta siinä on kai just sit se, että se pitää ymmärtää, että, että pitääkö sen kitua sen takia, että, että mä pelkään. Mulla on vaikeita. Onhan se vaikeita. Joskus joidenkin kohdalla siitä selviä koskaan. Siellä jää, niinku, jää niinku ikuisesti itkettäväksi, mutta, mutta täytyyhän se ymmärtää. Että toinen. Niin hyvä se Riesakistan tapaus tosiaan, kun hän katsoi niin näin, silmiin. Ymmärsin hänen ajatuksensa, äiti, minä en jaksa enää, Että Mä haluan mennä pois. Se oli helppo. Sitten tavallaan helppo. Tuntuu, että ehkä se surukainen ei ollut sitten niin hirveä hänen kohdalla, koska hän oli väsynyt. Hän pois. Mun mielestä tämä on tämmöinen asia, mikä jokaisen ihmisen, joka ajatteleekaan ottavansa lemmikin, niin pitäisi siinä vaiheessa jo ajatella, että jonain päivänä on se päivä, että mä joudun siitä luopumaan, että onko mä valmis. Niin päättämään sen eläimen puolesta tavallaan, että tekemään sille sen viimeisen palveluksen ja, ja niin kuin luopumaan silloin kun juurikin niin, että silloin kun se eläin on vielä niin kuin voimissaan ja elinkelpoinen, mutta tulevaisuus näyttää huonolta. Että nämä on näitä, mitä aina pitäisi miettiä. Se on ehkä se, että kun se otat, jos vaikka otat kissankin pienenä, niin sen... Eli odotus se nyt on nyt kuitenkin monta monta monta vuotta, niin sitä osaa ajatella silloin, silloin sillä hetkellä. Että mm. Eikä sitä tietysti tarvitse ajatellakaan joka päivä, Ei, Ei se kuulu joka päiväiseen elämään tietenkään semmoinen ajattelu, että, että milloinkahan, milloin se, et, se on osa eläimen omistamista. Että se kuuluu, niin, no, Se luopuminen niin, no. kuuluu siihen eläimen omistamiseen ihan yhtä lailla kuin sen eläimen ottaminen. Kyllä. Ja se vastu... Tai sen ruokkiminen. Vastuu tai... on siinä. Mm, Myöskin se on vastuu, kyllä. että se täytyy ymmärtää, että milloin on aika Ja toisaaltahan on, niin kuin, on, mä oon ainakin aina ajatellut, että toisaaltahan on kauhea onni, että me voidaan niin meidän eläimet päästää pois silloin, kun, mm, mm. ennen kuin ne on ihan hirveän kipeitä. Että toisin kuin me katsotaan omia vanhempia, isovanhempia, muita sukulaisia sairaana hirveissä tuskissaan, ja heille me ei voida tehdä mitään. Ei voida mitään, tehdä että mutta... tavallaanhan ne eläimet on onnellisemmassa asemassa kuin ihminen. On, on kyllä, on. Kyllä. Et varmasti moni ihminen, oli nuori tai vanha, jos on kauheat kivut ja näin, ja tietää, että, että tässä ei ole enää mitään. Niin sehän on ihan sama tilanne sitten näiden eläinten no. kohdalla, että ei ole enää mitään tehtävissä muuta kuin päästää pois. Ja eikö se sitten se itse tapahtuma, se on varmasti aika lailla niin kuin rauhallinen se eläimelle, että siinä ei... Joo, sitten kun se lopetuspäätös tehdään, niin mitä sitten tapahtuu, on se, että ensisijaisesti sit sille eläimelle annetaan jaksen siseiden rauhoitus. Ja sitten sen jälkeen, niin muutaman hetken päästä, kun hän on nukahtanut, niin kanyylin kautta sitten laitetaan sitten semmoiset lääkkeet. Ne on sitten samat lääkkeet, mitä käytetään anestesiaan, eli nukutukseen, kun esimerkiksi potilas on vaikka jossain leikkauksessa. Niin me käytetään vain niitä yliannoksia, eli tuota, ne nukkuu pois. Nukkuu pois? Ja Tässä oli nyt sitten tämmöistä tarinaa tästä luopumisesta ja meillä on tarkoitus on ollut pitkän aikaa tarkoitus jo kertoa sitten siitä kuinka tuota, mitä sen jälkeen kun tämä luopuminen on tapahtunut jouduttu luopumaan syystä tai toisesta ja meillä nyt huhtikuun lopulla on tulossa tänne pari ihmistä että me saadaan sitten varmasti tehtyä lopultakin tämä, tämä ohjelma siitä, että mitä se on se, se luopuminen, miten sitä saa surra, miten sitä pitää surra. Mutta me lopetellaan nyt tältä, tältä erää tähän. Oli vähän tämmöinen surullisempi painotteinen surullisempi, tämä, mutta nauttikaan niistä eläimistänne. Niin silloin, kun ne siinä ovat. Ja, ne ne ja on loppumaton ilon lähde. On, ja ne muistot on sitten tietysti aina myöskin sellainen. että... Ja siihen pitää aina keskittyä, just siihen, että mitä mm. se eläin on sinulle sen kokon ajan antana, mm. eikä siitä, että nyt... Mm. On se hetki, että siihen pitää niinku miettiä, että kun se aina tulee, kun sä, kotiin, mm, niin, mm. Sitten, kun sä menet kotiin ja iloisena katsomaan pussailemaan. Sitten kun se menet kotiin sitä ei sitä yksi kerta olekaan, niin se on raskas paikka, mutta niinhän se on. Toivotaan seuraavalla kerralla jutellaan varmasti jostakin vähän kevy kevyemmästäkin, mutta tämä oli mun mielestä erittäin tärkeä aihe. Ottaa, ottaa tämäkin asia esille, ihmiset uskaltavat... Uskaltavaa tehdä sen päätöksen, että milloin. Kiitos teille. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Pekka, Pekka hakee meille kivaa musiikkia ja rauhallista musiikkia. Voi moi, moi, moi, moi. you It seems while I was oh. sleeping the sound of silence and in the naked light I saw ten thousand people maybe